likt intressant. Det var det verkligen. Jag blev nästan lite rädd. Ja, och så lite tokiga skratt så där. <laughs> ja, just det. Precis. Och att det är så läskigt är på grund av den nalkande högtiden som kommer. Mm. Halloween. Jag tyckte det lät som Candlemas. Ja, jag fick också lite sådana vibbar. Mm. Doltungt. Ja. Lite sabbat. Det är hårdrockaren i mig. Ah, ja, jag förstår. I mig också uppenbarligen Ja, självklart mm. Och med tanke på att det är Halloween Så kommer, det, kommer vi att prata om spel Som man kan eller bör spela på Halloween mm. Och vi tänker helt enkelt att vi kör ganska spontant snack Vi har alltså ingen checklista eller någonting att gå igenom Utan vi låter det rulla på Vi testar detta helt enkelt Yes och innan vi börjar så kanske vi ska börja med våran Star Wars-nedräkning. Mm. Eh, ja, det är väl logiskt att fortsätta framåt bara. Ja. Star Wars, episod 2. I kronologiskt. Klonera anfaller. Ja. Och här får du ju agera lite expert, Joel, för den har jag inte sett hela. Har du inte sett hela? Nej. Vad konstigt. För jag orkar inte. Nej. Ja, eh, ni som lyssnade förra veckan Vet ju vad vi sa om eh, Det mörka hotet och Episode 1 The Phantom Menace Och eh, man kan väl säga Att eh, en hel del Följer med Av problemen som fanns ja. Följer väl med till film nummer två Även om den är något bättre ja, Okej, okay. det är lite mer action här, eller? Ja, mindre politiksnack Och mer action det känns som en bra utveckling. Och bara två stycken scener med Jar Binks. Okay, han är en inte... tidigt och en i mitten typ. Ah, okay. Han håller något tal där. Ah. Och det, det slog mig faktiskt när jag eh, såg om den här att han håller ett tal där som liksom är, är pro den här Palpatine alltså som är senator mm. som sen blir kejsaren. Och så han får med sig en jävla massa rymdsystem där. men man säger så att det är Jar Jar Binks fel ihop. Att jag, det skiter sig alltså. Jag, jag, jag tänker det är en framtidsprofecia med alla som pratar gott om Jimmy Åkesson. Ja, just det. <laughs> Nej, ska inte jag vara så. För är det vad man en del säger, Bill Cosby-figuren med stora öron är orsaken till allt ont som inträffat i galaxen. <laughs> ja, den är även nu. Ja. Men vad har du spontant att säga om den med att den är bättre än första? Alltså uh, Okej, okay. är... vi kan väl börja så här då att eh, likt den första filmen så är ju det stora problemet vissa skådespelarinsatser. Ja. Och det som jag ändå har tänkt på det är att Likt här så är det ju ganska många bra skådespelare med. det är ju Samuel Jackson och Ehm um, även McGregor och även han Hayden Christiansen som är i de här två. Det är ju total katastrof. men, men är, man, är han en bra skådespelare på riktigt? Ja, men det är det här som är det intressanta nu då. Ja. Uh, att um, Ja, alltså han har ju blivit liksom fått bra betyg från andra filmer och jag har sett han i andra filmer där är problemet inte lika slående. Så jag funderar att det är manuset som är så jävla uselt. Oh yeah. Ibland. Mm. Alltså i hur skådespelarna ska agera och jag hörde någonting som en annan kille sa Chris Struckman kolla på Youtube. Bra mm. filmrecensioner. Mm. Han är lite inne på det här att George Lukas stora problem. Det är att han aldrig vill att hans skådespelare liksom ska agera ut en känsla utan han vill hela tiden att de ska beskriva vad de känner. Mm. Och så står det kanske så här i manuset. Jag hatar alla. Arg och ledsen. Mm. Och då ska de då blir det så överdrivet för skådespelaren då ska det säga nej men försök att vara mer arg och ledsen. Mm. I hate them! Everyone! <laughs> Ungefär sådär. Ja. Och så bara, nej man kan du försöka li lite mer inrevelse bakom det där? Mm. Istället för att lita på att skodisarna klarar det med liksom gester och inte bara med sin röst. Det lyser väl igenom ganska ofta i den här filmen också. Okej. Okay. Ändå känns inte Star Wars spontant som djupingfilmer. filmer. Nej. Utan det känns som ganska simpelt. Mm. Det är krig, det är onda mot goda. Det räcker ju så. Ja, visst gör det, det. Men ändå ibland så vet jag här... Vad, vad säger man? Det är det skämskudde? Skämselkudde? Ja, skämskudde. I, ja, skämsel. Ja, ja i, i alla fall Eller ibland, sekundärskam. <laughs> ibland så känner man bara nej. Men ändå så finns det... Det finns ju... Alltså, det, I den första filmen så är det ju också väldigt... Lågt tempo Det är mycket, mycket av den här tråkiga dialogen ja. I den här så kommer det i alla fall Actionscener som är riktigt vassa Och det känns också som att Det är fortfarande Mycket och kanske till och med alldeles för mycket CGI Alltså dataanimerade effekter ja. Men ändå så känns det att på de här åren Det tog från 99 Till 2001 2 Någonting mm. Hände det nog ganska mycket de blev duktigare på den relativt korta tiden. Ja, men på bara kanske fem år eller någonting så blev det jävligt bra. Precis. Tycker jag. jag tycker jag, till exempel första Spider-Man, mm. där är det ju ganska bra. Ja, absolut. Som ett exempel på mm. hur det utvecklar sig ganska fort. Ja, absolut. Och det är ju samma sak här då. Den ser bra mycket snyggare ut. Mm. Och i eh, den här Django Fett är med till exempel. Ja, just det. Boba Fetts farsa. Vilket jävla namn, Bobba Fett. Ja, det är hårt namn. Ja, och Anta lite löj. An ja, antagligen tio gånger så roligare om man är svensk. <laughs> ja. Men, men, i alla fall. Eh, en del riktigt snygga scener med honom. Mm. Både på eh, marken och i, i rymden, luften. Och sen också ett riktigt snyggt eh, slag det sista också. Med många jedis och många... Eh, Ja, clown, clone troopers och uh, sån där soldater från federationen mm. så betydligt bättre fortfarande en del på Bremås är det ju väldigt roligt att äntligen få se Joda ja, det. men jag tänker på första har ju mm. ändå mm. <laughs> första filmen har ju ändå någon form av antagonist mm. och det är ju Darth Maul ja och sen vet man ju att det blir Darth Vader och kejsaren längre fram. Mm. Men i tvåan, är det någonting sånt? Eller är det kejsaren Nej, som Nej, är... det är ju Count Dooku. Ja. Eh, oj, hjälp mig nu. Mysafeli. Eh, ja, han som dog här. Sauroman. Ja, Dracula. Eh, ja, Dracula. Han är ju eh, alltså kejsarens medhjälpare i den här filmen. Ja. En gammal Jedi-riddare som bytt sida. Ja, det är coolt alltså. Ja, det är tufft. Och han agerar ju bra ifrån den rollen. Men samtidigt, det, det är ju det här överdrivna användandet av dataeffekter. Till exempel de här clone troopers. Ja. Som är en stormtrooper då. Det är inte en enda i hela filmen som inte är datanimerad. Men det är ju så jävla sekt för det, de, de, är, de ska ju väl vara plastiga. Ja. Och den här plastrustningen mm. som de har då i de tidiga filmerna det känns ju som att det är så de ser ut och det är så de ska vara. Mm. en datanimation blir ju mm. bara konstigt. Ja, utan här är de ju nätta och fina. Ja, det Rör sig smidigt och snyggt. Det ska de ju inte. De ska mm. vara lite klumpiga som han som springer och slår huvudet i är i Ja, han är första i episode fyra sen nu. Ja. Han skadar sig allvarligt har jag det. <laughs> Sitter vi och garvarar också. <laughs> ja. Men det var länge sedan. Det är preskriberat ja. Nästan 30-40 år sedan men Ja, det är helt sjukt. Ja. Nej men, så den är bra. Mm. Det är betydligt bättre. Jag får fan ge den en ny chans tror jag. Mm. Men återigen ändå, det är ju dialogen som är problemet. Ja. Och eh, mellan actionscenerna blir det ju rätt mycket sånt. Och, och i actionfilmer mm. så det ska ju inte vara dialog. Nej. Det är ju inte så onödigt mycket mm. dialog i de första filmerna. Ja. Det är alltså som exempel, du vet när han eh, den här eh, Anakin Skywalker då är ju så betuttad i Padme i den här filmen, du vet. Ja. Och så av någon anledning, trots att jedi de, de ska inte bli kära och de ska inte skaffa familj och hela det där, så väljer man ändå att skicka dem till galaxens mest romantiska plats. Det känns ju som ett mindre lyckat drag. Det är som att skicka Tibetanska munkar till tempel mm. mm. Okej, okay, här står ju de och pratar nu då. Och uh, hans ragningsreplik, om jag, om jag säger det på svenska nu då för att göra lite enklare. Ja, kör. Så säger han. Jag hatar sand. Det fastnar och kommer in överallt. Alltså, du hör ju, vad är det här för jävla dialog? <laughs> sand kommer in överallt. Ja. Jätteromantiskt, ungefär som att han skulle anspela på en sexakt. Ja, exakt. Och sen kommer ju det här då som är så irriterande att han, han slaktar ju alla i de här i Sandfolket, det kanske inte du känner till nu. Och nu glömde vi varna för spoiler alert också, men skitsamma. Ja, men det är Star Wars. Mm. Det var alla utom mm. jag Han drömmer ju mardrömmar om sin morsa då. Okej. Okay. Så de åker ju tillbaka till den här ökenplaneten Tatooine. Ja. Mm. Där han letar upp sin morsa och han hittar henne och hon dör i hans famn. Mm. Och här kommer det. Det tänker man alltså, äntligen. Det är ingen dialog utan han bara gör liksom ansiktsuttryck. Han ser helt galen ut. Ja. Och sen öppnar han dörren till det här ja, jävla tältet och, det, och, och börjar sveva. Och då tänker man, whoa här händer det grejer. Mm. Lite mörkt och ondskefullt. Och då, klipp. Då är det slut. Alltså när han äntligen lyckas så få någonting som är lite så här ondskefullt och lite bra- Mm. så klipper de det och så kommer den här helt horribla monologen han har när han kastar saker omkring sig och skriker ut att han hatar allt och alla. Ja. Det kan vi se en första övergång till den mörka sidan. Ja, exakt. Men ändå då så säger att det hade kunnat göra så mycket mer. Mm, mm, och han är där och liksom nosar på någonting som är lite bättre, men vågar liksom inte fullfölja det fullt ut. Ja, okej. Okay. Och, och det är väl... Därför han inte gör de tre som kommer nu, kanske. <laughs> Nej. Utan att vi kan få se riktigt, riktigt skådespeleri den här gången. Jag har jävligt höga förhoppningar. ja Jesus. Jag, har sett, jag tittar ju på träden varje dag. Du gör det? Ja. Åh, <laughs> oh, jävlar. I alla fall i snitt. Så ja, kan ja. vi säga. Två gånger varannan dag. Ja, ungefär så. Ja, det, det är dedikerat. Ja, visst är det men uh, um, om vi ska uh, kanske lämna den här Wars-grejen nu då så mm. uh, ändå bättre än uh, episod 1 men det känns ändå som att uh, han har en hel del kvar och som han faktiskt har klivit in i den episod 3 sen där han får ordning på en hel del mm. ja perfekt då går vi vidare till det vi. lite Halloween grejer absolut men du, är bara en sak här nu. Mm. Just i detta nu skulle jag skicka ett sms lite snabbt mm. Och det är också så att idag här nu, den, vad är det, 28? Eller 29? Vad är det för datum? Jag tror det är 29 nu. Ja, 29, naturligtvis. 29 oktober så är det Indiana Jones på tv. Mm. Så jag skulle skriva så här, sen ska jag nog se på Indiana Jones. Och då var jag framme igen, så nu skickar jag iväg. Sen ska jag nog se Indiana-kines. <laughs> Tänk om den hade hetat så. <laughs> Indianen-kines. Ja, exakt. <laughs> Fan, vad tokigt det kan bli. Visst är det så. Men jag ställer frågan till dig, Joel. Vad eh, spelar du när det är halloween eller om du vill ha lite skräck för den delen. Mm, lite skräck. Nu um, känns det som att det är en genre som är på väg tillbaka. Mm. Uh, men som var, ändå var större för några år sedan. Och det jag rent spontant kommer att tänka på är väl en... Nu var ju inte det här på Halloween i och för sig, men det funkar lika bra här. Mm. Um, du och jag slog oss ner. Mm. Och vi hade, var det räven som var med också? Ja, det var det, det var mitt i vintern dessutom. Mitt i vintern, snöstorm ute, sveinkallt. <laughs> och så satte vi ner och, ner och spelade in spel. Vi satt oss ner och spelade Silent Hill till Wii. Den här remake, omgjorda versionen. Alltså eller helt nya, men ändå lite samma story- något sånt. Ja sånt. Jag det till Shattered Memories. som är, har ganska mycket gemensamt med det allra första sailen till, vad? Man, man kan säga att det är första i ett annat universum. Ja, okej. Okay. Ja. För den här grejen med att dottern försvinner där, det är väl samma grej? Ja, och, man och sen kan är man det krascha. ganska mycket som skiljer sen. Ja, de kraschar med en bil mm. och Harry Mason som han heter vaknar upp i bilen och upptäcker att hans dotter har dragits som en avlöning. Ja, just. Asper. <laughs> ja, det är ett kul. Uttryck. Ja, det är bra. Och då ska man ju givetvis leta efter henne. Lite omtöknad av att hon fått en smäll i skallen mm. och så vidare. Och så är det. Det är snöstorm i spelet också. Det ja. är ju liksom också helt jävla öde. Och super mycket snö. Mm. Och man har en ficklampa och en smartphone. Mm. Och det som är lite som en bra gimmick, kan man säga så det är att Wiimoten i den här då fungerar lite som en telefon ja. som den smartphone man har i spelet då som mm. man kan, till exempel om man ser nummer på väggar, mm. så kan man slå in det på sin telefon och så får man jävligt otäcka meddelande <laughs> Ja, man ringer upp och ibland kan det vara såna här ungefär som 911 eller 112 som mm. man ringer in, man är vilse och det är skits alltihopa och så hör inte Den mottagande sidan Samtalet ja, exakt. Vad fan kom hit? Hallå Och så blir det bara bruser och bruser Och så bryts det mm. Hallå ja, men, ja. Hallå <laughs> Vet du vad det är? Nej. Jag var i Göteborg på en thailändsk restaurang Eller kinesisk restaurang Eller ja. kina-kik Och så var det bara jag och HP där mm. Och en tant Som satt vid en sån här Jack Vegas-automat som hon inte fick igång ja. Så därför så skrek hon så in mot köket Hallå Hallå <laughs> Och så fick hon aldrig någon hjälp och Hon höll på så i flera minuter Och till slut kom det någon hjälp Och satte in hundra spänn eller något sånt där Så att hon kunde spela lite Jack Vegas Va Vad tragiskt det låter Ja Att man är så angelägen och spelar som, det skitspel. Hallå Hallå <laughs> Jättetyst också Så att det faktiskt var helt omöjligt för någon Som inte satt en meter ifrån att höra Och tomma restauranger Det stöter man ju faktiskt på i det här spelet också mm. Det är väldigt mycket. Det var precis det jag tänkte på Ja, men det är allmänt tomt Och sen, du styr ju din Wiimote Som din ficklampa också Och mm. kollar lite grejer Och i, om man har spelat Silent Hill Så vet man att man brukar ha en radio på sig mm. Och varje gång det är någonting i närheten Så börjar den att brusa jävligt mycket Ja <laughs> och så är det i det här spelet också. Men det, det, det finns liksom ingen det är ingen fokus på action eller att slåss eller sådana här saker. Nej, det är ju för helvete bara att springa, va? Ja, men, men när man går runt så är det också den här. Det är, bara, det är stämning som är otäckt. Mm. Det är inte det här, det är inte gubben i lådan så mycket. Lite är det, men inte på det sättet att det kommer ett monster och springer och dödar en eller sådär, utan det är väl i början av spelet, du går förbi någon lekpark <laughs> och så ser man en gunga. Och när man är nära gungan så hör man det här lilla ljudet. Mm. Och så ska man plocka fram sin telefon. Ja, och så... det smartphone att ta kort med, eller hur? Ja, och mm. så ska man ta kort på gungan. Ja. Och när man tar kort så sitter en vålnad där. Ja. Man ser den inte förutom i telefonen. Mm. Och när man tar det kortet så blir det en jävla massa väsen och sen så får man ett eh, ljudmeddelande i telefonen mm. som man spelar upp och då hör man lekande barn eller någonting. Mm. Det är lite creepy alltså. Ja, det är fruktansvärt vidrigt. Och som vi sa också att man springer mest för livet. Man slåss inte någonting i det här. Nej, och äntligen tänker jag. Ja, sen glömde vi också att nämna att Emellan, det är liksom uppdelat som liksom kapitel det här spelet eller banor om man nu ska säga mm. och emellan så sitter man hos en psykolog och ja, svara på just enkäter och frågor mm. och baserat på svaren så ändrar fienderna utseende för att de ska på något sätt motsvara ens rädslor mm. det är högst vetenskapligt mm. men det är jävligt tufft ja det är en jävligt kul idé också mm. Och såklart man vet inte vem man är som sitter hos psykologen utan man får väl ta förgivet att det är spelaren som sitter hos psykologen ja, exakt. blir intervjuad. Ja. Men eh, riktigt vast spel tycker jag. Ja. Har fått lite blandade betyg tycker, har jag sett men jag tycker att det är riktigt bra. Ja, ja. det är dyrt att köpa ska jag väl tillägga också. Alltså? Det finns till PS2 Kanske är billigare där. Shattered Memories. Ja, uh -huh. och det finns till PSP. Han, det trodde jag var We Exclusive. Nej, det är faktiskt inte det. Konstigt nog. Mm. Ja. Det finns till och med till PSP. Ja, ja. okej. Okay, okay. Och då kan man ju Visst, ligga i faktiskt. sängen under täcket eller någonting och ha hörlurar på sig. <laughs> ja. Så blir man lite sket i byx. Exakt, det är ett bra uttryck också. Och vad händer då eftersom det finns fiender? Vad är grejen då? Jo, det är så här. Det är som att hela staden blir en labyrint, en islabyrint allting bara liksom fryser till is mm. och så ska man kubba utan bara helvete och då går ju pulsen upp kan man ju säga, för ja. det är ju jävligt rörigt ibland alltså, mm. och då börjar det spraka också, om det är telefonen som låter eller vad det är, mm. och de här jävlarna springer efter den och så ska man gömma sig i skåp och grejer, och så ska man väl försöka att inte vara för eller röra sig för mycket för att då kan de höra en och då Letar de upp en och öppnar skåpet. Ja. Och skulle de hoppa på en då får man eh, vifta som fan med en WeMo. <laughs> så att gubben kastar dem. Ja, så det just det, det just handlar egentligen bara om att överleva. Mm. Så det är ju ganska realistiskt på det sättet. Ja, ja. Att om jag skulle utsättas för en sån situation där det kommer monster att jaga mig. Mm. Ansiktslösa, humanoida monster. Typ marionettdocker ungefär. Mm -hmm. Då skulle ju inte jag börja fightas. Liksom. Jag skulle ju inte ställa mig och veva liksom, när en sån jävel kommer. Utan Nej. jag skulle ju springa för mitt liv. Ja, det är vi överens om att det är nog det bästa att göra. Mm. Så ja, definitivt. Jag rekommenderar att spela det. om För, för att det är en otäckstämning. Mm. Och jävligt utsatt känsla för att man är helt ensam. Ja. Tänker jag. jag Ja Och då gör jag en liten Övergång till nästa spel yep. Som man kan spela Det var ju jävligt populärt för två-tre år sedan Det blev en sån jäkla grej Och det skrevs svin svinmycket creepypasta Om det här <går> Och det är ju spelet med Slenderman Slender, ja Jävlar alltså Jag hade ju två kamrater över Och så släkte jag ner i hela lägenheten Och så, har ni testat det här? Nej så kopplar man in högtalarna, drar på ordentligt och så sitter man och, spyr och ser det väldigt, väldigt lugnt tempo, väldigt länge Om man går och letar efter de här lapparna runt i den här um, ganska stora banan ändå, tycker jag. Ja, man springer väl runt i någon skog? Mm, med lite byggnader och lite trailers och allt möjligt vad det är i närheten. Övergivna toaletter. Precis. Och första gången ja, Slender kommer så är och den som inte blir rädd då, han har ta mig fan bra nerver alltså. Ja, jag vet ju, jag var ju hemma hos Max och Sasha och vi testade det. Mm -hmm. Och det är ju det är ganska likt Shadow Memories, uh, ff, vilket jävla uttal jag fick till där, att uh, man går med ficklampa. Bara det att ju mer du lyser med ficklampan desto mer dränerar du batteriet. Så du måste stänga av den med jämna mellanrum och gå i mörkret så att inte batteriet tar slut. Ja, fy fan. Och man är man, man, man ska hitta åtta lappar Eller vad fan det är mm. Som är placerade då på eh. Träd och byggnader Och ja. på skithus Och det är ju olika för varje gång man spelar det. Är det det? Ja Det visste inte jag Jag har för mig det Aha. Ännu värre då Så det är ju inte sådär att du kan spela och memorera var alla lappar ah. Någonstans ah, Och sen oh, bara fan. Nej, men det är, Ja, ja okej. Okay. Så uppfattade jag det För jag mm. testade lite Och eh, Man är förföljd Av mm. någonting Sen har jag aldrig fattat heller om finns det något trick för att klara det? Eller är det bara att ta sig därifrån och gå långsamt tillbaka sen? Jag har ingen aning. Jag har försökt att klara det. Men ja. fan, det är jävligt otäckt alltså. Ja, det är ju vidrigt. Och man är helt ensam. Det finns ingen, inga npc eller någonting mm. eller några bikaraktärer man kan träffa eller prata med. Utan du går där helt jävla ensam med en ficklampa. Och... När hans Slenderman är nära så vet man att det blir lite Myrornas krig på skärmen. Ja, precis. Det är nästan som att man tappar medvetandet ungefär. Ja. Och han gör ingenting. Nej. Han stirrar dig till döds. Och det är sitt... det som är så jävla äckligt. Mm. Alltså en ansiktslös person i kostym. Ja. Med aslånga armar som... Mm. Och det, det är det också, man vet bara, okej okay, nu är han nära nu får jag springa liksom, nej fan han närmar han är närmare, jävlar bara någonstans och så kanske man vänder sig om och så står han vid ett träd mm. Bang, säger det ja, Och skärmen lyser upp lite Ja Ja, Fan mm. Vad, Det var otäckt ja, Vi satt ju tre stycken och skrek ju som små barn, så alltså, blev vi skiträdda när vi spelade det <laughs> Ja, det var likadant när jag spelade med Släggan och Hamid, tror jag mm. Eller tror jag var det mm. Och vi var i samma frost då. <laughs> och så när jag skulle gå hem den kvällen det var inte så jävla roligt. <laughs> för Max och Sasha ställde sig i sitt köksfönster mm. och stirra på mig precis som slennemän. Så jag vet att vi tittade mot det hållet av någon anledning. Aha. Och så stod de där bara. <laughs> de blev då, ah, vilka as! <laughs> <laughs> ja. ja. Så jag vet en annan gång när vi hade, jag tror det var när vi hade signat skivor med länser eller någonting jag var tvungen att gå hem för jag missade bussen mm. så jag fick gå från Herrhagen ända till Kronoparken och då vet jag nere vid Kroppkärs sjön ja. kolsvart Jaha. det var också lite otäckt ja, det förstår jag. och så ser man träden sticker upp för man kan ju inte se över vattnet eller någonting. det är bara svart det är avgrund, det finns mm. ingenting det är bara mörker och så några träd mm. och så hör man någon liten kråka som börjar mm. flyga Åh, oh, nej fan Då mm. kände jag då, Vet du vad jag gjorde då? Mm. Det här är ju lite pinsamt och jävligt roligt Ringde en taxi? Nej för helvete <laughs> Det hade jag inte pengar till, jag var student Nej, jag tog på mig hörlurarna mm. Och lyssnade på, vet det här Den här gruppen Baby Metal. <laughs> ja jag vet precis. <laughs> det gladaste och fjantigaste som jag kunde komma på. Mm. Ja, nej men det var, jag förstår det precis. Då blir det lite, jag är inte mörkrädd alls för fem mm. öre. Men just då så kände jag, det hade kunnat vara vem, vad, vad som helst. Mm. Det hade ju kunnat vara en rånbögmördare eller vad som helst som mm. hade smugit sig på. Men nej, jag var... I, och det var ju inte, det är ju ganska långt hem när man har gått till, kro till kropp. Ja, visst fan är det och det. är ju en bit kvar och sen ska man ju gå igenom massa träd och skit mm. för att komma till... Ja, men, alltså, det är inte så Har man sett en riktigt bra skräckfilm till exempel då är det ju också lite så där man är inne i en viss stämning som man inte vill gå och lägga sig med. Nej. Då brukar jag alltid titta på lite klipp med Leslie Nielsen för att bryta den stämningen så att man får garva lite. <laughs> <laughs> ja, ja, eller kolla på Seinfeld. ja. Något sånt. Så att någonting som är roligt istället för otäckt. Mm. Så klippet från Accidentally uh, Accused med dessutom rekommenderas efter skräckfilm. Mm. Eh, nu eh, får väl eh, Evelina rätta mig om jag har fel så får vi jag rätta mig nästa avsnitt. Eh, men jag tror det var 70-talet eller någonting. Hennes pappa såg eh, Exorcisten. <laughs> Ja. Jag vet inte om de hade någon bio på folkets hus i Dalslånged eller någonting Men i alla fall så skulle han åka moped hem Och från Dalslånged till Ekebol, där som mina svärföräldrar bor Där är eh, ja, kan det vara en, två kilometer lång väg med bara skog mm. Jag tror det var där han åkte, jag kan ha fel <laughs> Men då åkte han moped där Och han var väl lite sket i byx Ja och så strulade mopeden och la av. Mm. Då hade han tydligen kastat den i diket och sprungit hem. <laughs> ja, man kan göra togiga saker efter sånt här. Och jag kan förstå det, för att jag har ju själv gått den vägen när det är kolsvart ute. Mm. Idag är det inte så mycket träd där, de har huggit ner ganska mycket. Men satan vad det kan vara otäckt att gå där mitt i natten. Mm. För att i Ekebord bor du typ ingen. Så att man är ju själv. Men jag tänker ändå att jag berättar den historien. För jag tycker att den är jävligt bra. Och ja. Jag kan relatera till det på något sätt. man har sett några läskigheter. När man var liten. Och vägrade gå utomhus ett tag. Ja. Det är något jävla avsnitt med Pluto tror jag. Ja. ja. Där första scenen är. Om den är stork eller någon jäkla fågeldjur med aslånga ben. Mm. Som står och fryser. Men första liksom, scenen så ser man att den är långt bort. Mm. Och så är det bara, bara is. Och så ser man någon, någon jävla varelse med en jävla näbb långt bort. Jag vet att den bilden var så jävla läskig. Ja. Och så vet jag, det var vinter när jag gick ut. Jag gick ut i våran trädgård i mitt barndom Och så bara såg jag det här. Det, ja, alltså jag inbildade mig. Och blev skitred och sprang in i huset. Och jag tror inte jag gick utomhus på hur länge som helst. Nej, <laughs> fy fan. Jag har väl fortfarande knappt varit utomhus i och för sig. Jag var som en vän, kan vi kalla det. Att hon berättade att hennes broror har en dotter som är tre fyra år. Och det blir ser jag på lördagsmorgon när man, de vill sova ut. Och så har de, du, du kan titta lite på Ipaden så kommer pappa snart. Ja, just så det. har de inställt på så här för barn. Mm. Och sen hade han då somnat om och liksom, sen vaknade av att hans eh, treåriga dotter stod här i sängen. Otäckt. Otäckt. Och sen då tog han iPaden från henne och då var filmen The Grudge igång. Oj! <laughs> och det var liksom så att man konstaterade att hon förstod ju inte vad hon sa eller egentligen vad det är som händer. Men ändå så förstår hon att det är otäckt. För att bildspråket i den är ju ganska starkt imellanåt. Okej! Mm. <laughs> För en treåring. <laughs> Ett litet misstag. Du kan trycka igång då fel på något sätt. Den ungen lever väl gå i terapi tills, tills den är 30. Så kanske hon glömmer det snabbt också. Ja, kanske. Att det liksom bara är förbi rätt snabbt. Ja, ungar är ganska dumma så de glömmer väl det. <laughs> Men också så det rätt kul. <laughs> hade jag haft ungar så hade jag lätt visat honom den filmen. Mm. Och spelat Slender med dem. Mm. Och sen hade du gått på toa och inte kommit tillbaka. Ja. Pappa. Och då trycker man igång så här: Gregoriansk munksång. I ljuset. Rek vi med Mozart. Ja, nej. Va, va? <laughs> Nej, <laughs> precis. <laughs> Vad va har vi mer för skojiga ja, alltså, Halloween? Men, alltså. en liten parentes till det här uh, Slender då. Mm. Det kom ju lite här, liknande spel sen. Jag hade sen Outlast. Mm. Uh, jag har spelat, på PS4. Också det här är lite samma grej då. Istället för att gå med ficklampa eller med en smartphone då så är man en snubbe som ska bryta sig in på ett och så, så har det hänt en jävla massa konstiga grejer där och så kan man filma bevis som man har en videokamera med sig så här. Mm. så är det så mörkt så liksom det enda, ibland ser man ingenting och det finns inga lampor att tända så då får man ta fram sån här, vet en del kameror har, nu gör jag så här mm. som i laser i Austin Powers alltså de har en night vision då mm. de här kamerorna så går man och tittar genom rummen ser på den mm. och det kan också batteriet ta slut. Och det har ju också den här eh, överraskningsgrejen att eh, man ska öppna en dörr och se ett högt ljud och en arm som, en hand som tar tag i min arm så För att på skita på mig när Joel tog tag i min arm nu när mm. jag sa det. Där. Ja. <laughs> Men det tyckte jag orkar jag inte fortsätta med för det, det var för segt. Nej. Det var liksom eh, kontrollschemat var väldigt jobbigt tyckte jag. Men när man kollar på Playstation Network så tycker jag det kommer ett nytt skräckspel varje vecka. Ja, kanske. men det är på G lite nu igen, känns det som. Och det känns som att jag blir inte alls lockad. Mm. Nej. Det är... nej, ja. Inte jag heller, egentligen. Men Ändå gillar jag ju den typen av spel. Ja, det är det survival är, Horror är ju... Det är undrat. det som är det komiska, kanske. Ja, men det kanske är att det blir för mycket... Det ska vara det ska vara så jävla hipster hipsterskräckigt. Och... Ja, det det ska vara lite psykologiskt. Det gäller ju all skräck nu för tiden kan jag tycka. Ja. Men några få undantag när man tittar på filmer. Ja, man ska ju inte underskatta monster. Nej, absolut inte. Tycker jag inte. Monster. Mm. <laughs> ja, det var en liten parentes Outlast. Många som gillar. Jag tyckte det var för seket. Ja. När du berättar om det så får, får du mig att tänka på ett spel till PS2 som jag spelar. Uh, jag vet inte fan när detta var. Två år sedan kanske. Mm. som uh, jag, jag brukar inte bli så skraj när jag spelar skräckspel. Undantaget som bekräftar egen, det är väl Det blev jag jävligt skraj av. Mm. Men det här var... vad ja, fan Det var otäckt stämning som fan. Och så har vi ju Silent Hill då, förstås. Men det heter Fatal Frame. Ah ja, just det. Det har jag läst om. Och då är man... Uh, en tjej som letar efter sin bror i något sådär gammalt övergivet japanskt hus och sånt där. Och det här spelet eh, ger fan känslan av en japansk skräckfilm. Mm. Och då är man också utrustad med en kamera. Ja. Och så kommer det spöken och sådär. Mm. Och så är det kolsvart hus. Där man går i jobbiga korridorer och man vet fan ingenting. Nej, okej. Okay. Det låter ju bra. Och det, det här <laughs> låter ju jävligt pajigt när jag säger det, men det funkar jävligt bra i det här spelet. Det är, det är väl spöken som flyger ungefär. Ja. Och så ska man besegra dem med att ta kort på dem. Ja. Det låter ju som ett Super Mario-kjossan. Mm. Men... Luigi's Mansion, typ. <laughs> Pokémon Snap. Ja. Nej, men det, det får man ju tänka på när du berättar om det här Outlast. Mm. Och det är bara en parentes, jag har inte spelat det så länge så jag kan prata mycket om det mm. men jag skulle nog fan rekommendera att man spelar det om man får tag på det. Ja, men det har jag bara hört bra saker om tidigare så det är tydligare att jag inte har på. Nej. Super Nintendo har ju något Halloween-tema, ett, ett, ett, ett spel, någonting med Halloween-tema. Vi har ju pratat om Castlevania, Ja. det är väl kanske... Det optimala Halloween-spelet Ja, absolut Och sen har vi ju det som vi pratar på här om veckan, Zombies Zombies ate my neighbors mm. Ja, det här ägde jag faktiskt eh, När jag var mindre mm. Och eh, spelade det mycket Med en granne Jocke Frid mm. Låter som en seriemördare mm. Ja, <laughs> kanske det vi tog oss längre och längre. Och jag vill till och med minnas att vi har klarat det här någon gång. Det är ändå 55 banor. Mm. Och när du sa så och sa att det är svinsvårt. Så blev jag genast lite osäker. <laughs> <laughs> vi spelade ju det också för något tag sedan. Ja. Och vi kom fan ingenstans. Nej. Så okej, okay, det är ifrågasatt information. Men jag har för att det var så i alla fall. Men det finns ju sådana här stunder när man var yngre att det fanns vissa spel man kunde klara ja och när man spelar när man är äldre så kan, så kan man inte begripa hur fan det gick till nu nej sådana spel finns det ju säkert jag kan inte komma på något nu för jag tror nog att jag har tagit revansch på alla de här jävla spelen det spelet är ju inte så läskigt kanske nej men det, är ju, det, det funkar ju som det är väl jättebra Halloween-spel. Halloween, -spel. Ja, ja, Halloween är ju lite lekfullt, det är barn som klär ut sig och, mm. och så vidare. Och lite skojigt mm. lite så här tecknad filmkänsla. Ja. Och visst är det så att man ser det, du spelar om man, spelar två, man spelar, kan spela två karaktärer en tjej och en killer. Mm. Och så ser man det uppifrån och så springer man runt på barner och har olika vapen till sin förfogande och skjuter zombies och andra monster mm. med vattenpistoler och allt möjligt vad det. Är. Ja, det, det, det gör ju det ännu mer lekfullt att ja. man har just vattenpistoler, man kastar bestick, tallrikar ja. läskburkar, äpplen ja. Allt man kan få tag på, lite som i Shaun of the Dead när de inte <laughs> har några vapen kvar och börjar kasta vinylskivor på zombies lite, lite så är det ju mm. Absolut Eh, och så ser de så härligt 90-tals ut Han mm. har så här fräsig blond frisyr och 3 d glasögon Och hon lite coolig av en Svart tröja med en dödskalig på mm. Det är tuff, tufft Men det är bra karaktärer ja, ja, absolut Och det här spelet går ut på att man ska rädda sina grannar från monster mm. Man ska öppna dörrar på något jävla sätt var jag kommer Ja, man plockar upp nycklar Ja, precis och med en massa vapen Så finns ju andra föremål man kan hitta Man kan hitta någon magisk dryck Och man kan hitta eh, Medicinlåda Eller förbandskit mm. Första hjälpen, tjossan ja. Allt möjligt Jävla mm. juks Och det är Jävla absurd stämning Musiken är ju också sjukt stämningsfull ja, ja jag kommer ihåg Den, den är lite galen mm. På ett härligt sätt Ja det är lite psykedelisk nästan mm. Och så går det i alla fall ut man, Det är tio grannar som är Utspridda på en karta eh, Jag vet inte fan vad deras grannar Håller på med <laughs> de, är, de är inne i pyramider De är inne i köpcentrum Allting de, det, är, det är för fan jordens undergång Mer eller mindre Och deras grannar är tydligen ute och springer runt som fan Och man måste rädda dem hela tiden Just det, dumma grannar Det har vi allihop Ja, och om en granne dör på första banan, säger vi då finns det bara nio grannar på andra banan ja. och så håller på när alla dör då är spelet slut mm. alternativt att du blir av med alla dina liv ja. vilket man blir relativt fort mm. Det är inte så förlåtande alla gånger Nej, alltså och visst, det är två player samtidigt co som kidsen säger Men mm. det funkar inte bra i det här spelet, egentligen Nej. det blir svårare då ja. Det är, vissa spel har ju det där att alltså, ofta kan jag tycka att man måste hålla upp ett jämnt tempo lite ja och man måste vara exakt lika bra när man spelar båda mm. två så det funkar ju inte om det är en som kan spelet som springer runt och hämtar alla, man har en radar för övrigt som visar var de befinner sig någonstans mm. för det är alltid någon som kommer ge efterkälken på ett och när, när skärmen rullar och så kanske man blir hindrad av bakgrund eller någon mur eller någonting. Ja, då sitter man ju fast och då måste man gå tillbaka och joxa. Mm, jävligt jobbigt. Ja, nu låter det ju som att det här är det sämsta co-op-spelet Det är faktiskt kul att spela co ja, men det är svårt. Det är jävligt svårt. En av mina favoritbanor i det här spelet, det är man hittar de här gräsklipparna och så är det några muterade blommor som spottar ut en massa skit och så kommer den jävla massa små blommor överallt. Ja. Och så ska man gå med gräsklipparen och bara rensa skiten. Ja. Det är tillfredsställande. Mm. Och mitt starkaste minne då det är den stora förvuxna bebisen som är en boss på en bana. <laughs> jävligt omöjlig boss. Ja, jag vet att i den ballar ju ur i slutet och gör allting tio gånger så snabbt. Ja. Och då är det riktigt lurigt. Och den här ungen är ju en granne också. Ja. Så när man har besegrat bossen så blir det en liten bebis Som man ska rädda ja. Och så får man en nyckel och kan ta sig vidare Yes Och det, det finns en hel del så skräckfilms eh, Referenser i det spelet också Och titlarna på banorna Har också sån här Weird kids on the block <laughs> Det tycker jag är, är, att det, det är Skitbra namn på en bana Det är ju jävligt enkel eh, Ordlek också för den som inte vet vad vi snackar om, New Kids on the Block det var typ Backstreet Boys innan de fanns. Ja. En väldigt tidigt pojkband. Mm, med Mark Wahlbergs bror Donny Wahlberg. Bland annat. <laughs> ja, du ser. Han var The Bad Boy. Fan löjligt. Ja, det är det. <laughs> mm. Men, Men han... han fick brudarna. <laughs> <laughs> Men Zombies är kanonkul. Mm. Men jag skulle nog rekommendera att man om man ska köra två player så bör nog vara en spela för sig ganska mycket först och träna upp sin förmåga ja, bara. absolut. Det håller jag med om. Lekfullt, skojigt, barnsligt och förbannat, häftigt. Precis. Det var en bra sammanfattning av Zombies. Ett annat spel på Super Nintendo som du och jag spelar lite grann för att det är så jävla vidrig stämning. Kommer du på vad jag, vad jag pratar om? Ja... Men ändå inte. <laughs> Okej. Okay. Det släpptes inte i västvärlden utan bara i Japan. är det, Men... det med saxen, du tänker på. Ja, exakt. Mm. Det är... Ja jag kommer inte ihåg vad det, är det heter nu. Clock Tower. Clock Tower, ja. Det finns en översatt version så att man kan spela med emulator om man är jag, I be a pirate och så vidare. Så det går ju att få tag på att spela med en översättning. Mm. Vad är det, det är någon kvinna som adopterar tjejer till sin stora herrgård. Och sen helt plötsligt så går strömmen, eller vad fan det är. Mm. Ett peka-klickarspel är det också. Ja. Och du har hellre, i, man slåss inte eller någonting. Mm. Och helt plötsligt så hittar man eh, någon av sina adoptivsyskon död. Ja. Kanske, och det är ju olika för varje gång du spelar spelet. Mm. Det, det går inte att förutse någonting. Nej. Vem som dör först? eller var den här gubben, med saxen dyker upp Ja, för som... det är det. han ser ju helt jävla asotäck ut ja, Och han kan ju bara dyka upp från badkaret Och så går eller han jävligt lurigt, hör jag för mig Ja, han, ta... är han är ganska långsam också mm, Men animationen på honom så... Men du hur går karen? Men ändå så lyckas det att bli otäckt <laughs> Ja, han ser ju som Angus Young <laughs> Ja, det gör han faktiskt Utan keps ja. <laughs> Så då, då, då förstår ni hur bizarr han ser ut mm. Men som du sa, det är ju, bygger ju väldigt mycket det är, man kan säga alla sprites och grafiken i sig är ju väldigt stämningsfull och mm. sen alla ljud är ju stämningsfull också Ja Det är någonting med Superintendos ljudkort som får allt att funka Ja, det var ju ett jävligt bra ljudklipp. Mycket, mycket reverb och mm. delay mm. Vad är det de brukar säga Det är bra på allting utom att efterlikna Heavy Metal, det mm. var Sega bättre på Ja, det är möjligt jag vet att det är någon som brukar säga det ja. ja, men det kan mycket väl stämma Annars är syntgitarre ganska bra på Super Nintendo Om man har spelat Rock and Roll Racing ja, ja det är oh, det. är klart Med suveräna covers på vad är det, Steppenwolf och Black Sabbath mm. Deep Purple mm, Det är tufft Det är, det är lite cooligt mm. Men Clock Tower, vi, vi körde inte det så det jättelänge För att vi dog några gånger och Så jag kände bara att nej, det här går inte Nej, det gör det ju faktiskt inte Sen är det någon spegel man kan stå i också så kan man interagera med den här spegeln och man vet ju alltid att det är någonting med speglar i skräckfilm. Mm. Till exempel, du ser ingen bakom dig och sen tittar du i spegeln och så står den någon där. Mm. Och så tittar du bak och så står det ingen där. Och jag, jag var ju inte ett dugg beredd på det. Jag, vi, vi satt ju bara och gapade efter det här. <laughs> man står i spegeln och så säger karaktären någonting så kommer det bara någon ur spegeln och drar in den igen och så mm. står det game over. Ja. Och det tröttnar man ju på till slut. Mm. Man orkar ju inte hålla på då. Nej, det är mycket trial and error tyvärr. Mm. Men pff, jag kommer att ge det en chans till, för jag vill ju klara det. Ja, det förstår jag. För det här spelet också beroende på hur bra det går. Och jag vet inte om det beror på hur många gånger man dör, eller hur snabbt det går, eller vad fan man gör. Men man får olika slut på det. Mm. Det var ju inte heller så vanligt. Nej, absolut inte. Och sen, jag tror alla rum i huset är olika för varje gång du spelar spelet. Mm. Eller att de är placerade på olika ställen. Så att det är inte så att du som i Zelda bara kan springa igenom och veta var allting är. Nej. Så det här är något som vi kan rekommendera. Ja. Uh, om du har en, uh, vad heter det där du har? Emulator eller om man har en Den där power... ja, En powerpack. Power eller... Everdrive. Everdrive, ja. Så sätter man i ett litet minneskort på det och så kan man mm. spela emulerade spel sen. Ja, man kan. I Översättningar och sånt. Ja. Det, det skulle jag rekommendera att man gör. Det finns uppföljare till PS1. Ja, just det. Det känner jag igen nu när du säger det. Jag tror att jag tittade på Game Sack någon gång och de har pratat om det. Mm. Jag har inte spelat PlayStation-versionerna. Inte jag heller. Så. Men jag tror mig Jag tror jag vill minnas att det ska vara ganska bra. Och det är också en, omslaget pryds av en blodig sax. Ja. Det är ju ändå ett jävligt bra mordvapen. Så. En sax, ja. En stor häcksax som <laughs> någon springer. Eller, och han går långsamt efter med den här jävla saxen. Man mm. det, det. Men det är ju lite så fredag den 13:e Det är ju såhär... Ja. När han kommer. Mm -hmm. Någon no liknande. Ja. Och, och så tappar man kontrollen i golvet och så... Och, man, och det är ju ett peka-klicka-spel också. Så, och man kan inte använda musen till Super Nintendo. För det är då och det är klumpigt och så ska man springa och så blir det fel. Och... Vil vilket ändå bidrar till panikkänslan tycker jag. Mm. För det är ju inga dåliga kontroller. Och det är lite klumpigt bara. Ja, det håller jag med om. Jag fick ju testa en liten stund då, och det är ju sådär. Men då är jag lite sån att jag blir. Oh. Vad jobbigt. Ah, måste Jag man börja har svårt att sätta in mig i det alla gånger så. De här äldre mm. spelen när man ska liksom spela dem. nu. Ja, Och det är ju typiskt peka klicka. Du ska hitta saker och du ska göra grejer och så ska du gömma dig från den här gubben också. Ja. Man gömmer sig bakom bokhyllor duschdraperier och fan vet vad. Mm. La draperia duscha. <laughs> ja, vad ser du Joel? Någon mer kul Spel Ja mm, Ja du Ja Alltså vi kan ju vara lite tråkiga och säga att Resident Evil Spelen Någon tid alltid fungerade att spela. Mm ja, men jag... Barry Where's Barry Ja <laughs> ah. Det jävla röstskådespeleriet i första är ju ta mig, fan mm. fantastiskt. Och det kanske passar rätt bra nu, för nu kommer ju det till och med, det första kommer ju i en HD-remake här nu, för det inte allt för länge sedan. Nej. Har du testat den? Nej, men grejen är ju att den HD-remaken som kom, som mm. finns på PS4, kanske Xbox mm. eh, One. Är en HD-remake på den omgjorda versionen. <laughs> ja, vad ska man säga? För det är tredje steget i en Ja, Remix, typ. ja. Första kom ju till Sega Saturn och mm. till Playstation. Sen, de var väl inte så nöjda med det. Och det kan jag förstå för ja, det var inte åldrat så det är jättebra. Så då gjorde de en remake till Gamecube. Mm. Och Gamecube-versionen har då fått eh, ett litet ansiktslyft med HD. Mm. Och det är vi nu. Mm. Men vi, vi kan väl hålla oss i första Resident Evil för det är väl ändå det som är mest mm. eh, det är nog det som är lite läskigare Än de andra Om man ser till konceptet ja. För de andra i serien Det är lite mer zombie-apokalyps mm. Här är det ju stor herregård Man är någon specialstyrka ja. Som det, det finns en alfa-styrka Och en beta-styrka Det finns alltså två grupper Alfa-gruppen är Försvunna mm. Och beta-gruppen ska då leta Efter de här Och det sista man vet är att De har tagits in i någon jäkla herregård Någonstans mm. Mitt ute i skogen. Ja. Och då får man se en sån jävla härlig sekvens på Playstation där det är live action. Mm. Där så alltså är skådespelare som står i sjukt roliga kostymer. Ja. <laughs> men, men jag tänker alltså japansk anime, alltså de, den typen av kläder. Och sen ska man försöka att adaptera det här till riktiga personer. Mm. Det funkar i tecknat eller i tv-spel. Men när man har sytt sådana här... Alltså det ser ju ut som att det är någon i syslöjden som har gjort de här. Ja, det gör det. Någon på mellanstadiet. Mm. Och så blir de jagade av datoranimerade, eller av ja, 3D-animerade hundar. Ja. ja, det är så jävla dumt. Ja. Och, så är, och så är det så fult klippt också. Ja, okay. Först så ser man säga tidig tv-spels 3D med hundar som springer lite hackigt och klumpigt eh, animerat. Och så ser man de här riktiga människorna som springer framför en kameran bara... och så tar de sig in då i den här härgården. <laughs> och där börjar det ju. Mm, och det är ju också där som det här klassiska frasen sägs ganska tidigt i spelet. Ja, när man, vad fan den man kör som Chris. Man kan ju välja mellan två karaktärer. Mm. Chris och Jill. Barry where's Barry. Ja, det är så jävlar kul. Ja, jag har ju startat spelet flera gånger bara för att höra honom säga det där. Mm. Ja, det var ett tag du och jag och Max höll på med det hela tiden. Man hittar en dryck som heter Barry med E till exempel och då var man ju tvungen att göra en grej av det. Man gömmer den bakom ryggen och säger så. Och, ja. och får få Eller gömmer den bakom taco Chipsen på konsum. Mm. Och... Internskämt helt enkelt. Ja. Men vad, vad är liksom styrka med första Resident Evil? För andra är ju ungefär likadant för man är i ett polishus mm, istället. Ja, alltså det jag måste säga. Jag har ju bara sett på när du spelar igenom det. Ja. Så då, man kanske ser på det på ett litet annat sätt då. Mm. Men det var ju faktiskt... Just den här, det finns många effekter som är snygga. Det är bland annat är... Det är någonting med fönsterrutorna. Att de går och stryker mot fönsterrutorna. Och då hoppar in lite hundar. och så Det är den här... På engelska säger man suspense. Mm. Och, alltså Spänning. Ja, en, som jag brukar säga. En känsla av att någonting snart kommer att hända. Det är ju Gamecube-versionen som det är så. Mm. Den första är, har de väl inte... Hade, fanns det väl inte resurser till att göra den typen? Nej. Men i alla fall, jag tycker att just det här med suspense... Att jag, man hela tiden när man tittar känner att nu händer något snart. Att det är väldigt spännande hela tiden. Det är väl den styrkan som det har. Och mm. Det är krångligt att spara och om man skjuter ihjäl zombie så blir de den här andra varianten va? Ja just det, och det är ju exklusivt för remaken. När du, när du skjuter ner en zombie, vanligtvis så... När det kommer... Då är det bara remaken jag har sett helt enkelt då. Ja det är möjligt, ja. för att det kommer en blodpöl när zombies dör respektive mm. i de gamla. Men i remaken, när de, om man dödar dem och det kommer en blodpöl om man då väntar en stund kanske går till ett annat rum ett tag kommer tillbaks då reser de sig upp och börjar springa ja. och så är det tre slag sen är du död. Mm. Och Helligt. det, fan vad man blir skit i byxen. Ja, är... Så för att motverka detta så ska man hälla bensin över dem och tända på dem. Ja. Det är ju jättebra att göra i en kåk. <laughs> i skogen. skogen. Mm. Men så är det inte, det gamla. Men, men en ganska minnesvärd scen i det första Resident Evil, det är ju precis man kommer in, man frågar var Berry är någonstans. Och Weske bara, I don't know. låter som Sylvester Stallone. Mm. Och så ska man leta efter honom. Så det går först och så går det in i en dörr. Och det är ju också en stämningshöjare för att när, man, när man, ska, man ska ladda till ett nytt rum, det här är ju en nödlösning som Capcom kom på. Mm att nu du ska gå till ett annat rum så får du se dörren bara. Det är svart bakgrund, man ser en dörr som öppnar sig. Ja. Det är ju fan stämningsfullt. Ja, visst är det det. Eftersom det är okänt. Mm. Och då får man den känslan av att fan vad kan det vara här? Mm. En nödlösning. Ja. De behövde inte den Gamecube-version, men om de behöll den ja. för att folk ville ha kvar det. Mm. För det känner jag igen ändå. Jag kan konstatera att jag har bara sett dig spela igenom gamecube mm. Men i alla fall, när du ser det första gången så bara shit, vad händer nu? Mm. Och så kommer man till en tom jävla matsal ah. med lite statyer och en sån här farfarsklocka och sådär. Och man tänker fan, nu händer någonting. Nej, det gör det inte. Du kommer till en till dörr mm. och så går man bakom ett hörn. För att det, här, det är ju, liksom, det är ju det är en fast kameravinkel med förhinderad ah. bakgrund mm. så att du kan bara se gubben röra sig i olika vinklar. Ja. Ah. Och så går man bakom ett hörn och då spelas en filmsekvens Man ser ett lik Och så sitter man, en figur sitter över det Och så hör man ett slitande ljud Och så kommer det blod Och då är det en zombie som sitter och äter på en person Ja, oh, det är väl underbart Och den där du är utrustad med är en kniv Och den här börjar långsamt gå emot dig mm. Det är ju det allra första i Resident Evil Allra första gången man ser en zombie i den serien mm. Det är jävligt bra alltså. Och det är så jävla hemskt när det händer. <laughs> För det, det första man tänker instinktivt, okej okay, jag har ett vapen, ja men nu ska jag börja fightas. Men då kommer den här hoppa på och börja bita i dig och äta på dig. Och mm. då kan du ju inte kasta det Man, man trycker på alla knappar i panik. Ja. <laughs> men det händer liksom ingenting. Och första gången så dog jag där. Mm. Då tänkte jag, fan, det här går inte. <laughs> Och det är den känslan jag älskar med survival-horror-spel: mm. att fan, det här går inte. Alltså, suspense. <laughs> ja, ja, men, det, ja nej, men. Det är en jävla hopplöshetskänsla. Du är så jävla utsatt. Och mm. det är uppenbarligen monster överallt i det här huset. Var fan ska man ta vägen? Lite så. Ja, exakt. Och sen eh, får man ju säga att Evil eh, den var ju en bra serie länge. Mm. Även om det allt mer rörde sig bort från survival horror och ja. mot action så har det väl nu ballat ur helt fullständigt egentligen. Ja, för i första och eh, jag och andra också. Andra är ju väldigt likt första. Ja. Det är egentligen mm. nästan exakt samma formel. Liksom. Det är polisstationen och mm. två karaktärer att välja på. Ja. Ett eh, jävligt speciell polisstation. Rian! <laughs> Och det är ju väldigt stort fokus på pussel mm. För att kunna ta det vidare Så måste du räkna ut Okej, okay, jag hittade en, lite, ett häfte med noter Vad fan liksom Aha, okay. Och så ska man ha det på ett piano Och så ska någon sitta och spela Det låter jävligt långsökt När, när jag sitter och berättar det Men sådana grejer Eller du hittar ett trasig hagelbussa Som du ska byta ut mot Den du vill använda mm. För annars är det ett rum taket börjar sänka sig Ja. Och krossar den mm. Och det går liksom inte att få stopp på Nej. Och dörren är låst Jobbigt, läge mm. Så det, det är främst de första Mycket pusselfokus Men jag tänker de andra Resident Evil-spelen skulle, det är en karamell jag skulle vilja suga på ett tag För det är en sån jäkla stor grej Och det finns ju filmer också mm. Jag tror vi pratar om det första avsnittet bland annat Ja, det tror jag också men jag tänker första i alla fall kan vi ha med i en Halloween-special. För att det är ju mest skräck. De andra är mer action. Och femman tänker jag också att det är mer panikkänsla. Mm. När det kommer hårdare av gubbar. Ja, det håller jag med om. Och sexan är... <laughs> Ja, gick och tog sig igenom. Mm. Och jag försökte till och med få platumen på det så jag spelade det som en idiot. Ja. Jag orkade faktiskt aldrig ta mig igenom alla kampanjer. Du har Aida kvar va? Ja. ja. Den hemliga kampanjen. Mm. Nej, men första Resident Evil också. Det påminner väldigt mycket om Alone in the Dark. Ja. Ett gammalt PC-spel. Det, mm. det är ju exakt samma grej där också. Mm. Du har bara testat det fjärde spelet. Ja, jag, jag vet att jag är en polare spelare. Först när jag såg över hos honom. På en gammal eh, 486 eller vad det kan ha varit. Ja, okej. Okay. Och då vet jag att vi tyckte det var sjukt otäckt för att man ser ett fönster och hur började börjar hoppa någon bäver-liknande grej. Men, men det är 3D-anno 1992 eller någonting. Så ja, feta jävla polygoner och så mm. kommer det någon jävla bäver mot ett fönster och hoppar in. Mm. Jag vet att vi tyckte det var sjukt äckligt. Jag drömde med mm. om det. Och när vi är ändå är inne på det så kan jag ju säga nu har vi pratat mycket spel. Mm. Har du något mer spel? Nej, det mm. har jag nog inte. För då vill jag bara... Eh, Nämna två saker, en blir väldigt spontan och en som jag vill avsluta med här mm. eh, filmen Some Beavers, zombiebävrar oh, om man vill ha någonting roligt och skratta åt nu på Halloween så se den filmen den var väldigt underhållande i sin korkade enkelhet är det, har det inte kommit jävla många sådana här B-filmer som det, det ska vara dåligt ja precis, det är så dåligt att det blir bra är ju en klassisk fras. Klass. som alla jävla hajfilmer som har kommit ja så det är ju det här klassiska konceptet alltså med ett gäng ungdomar. Eller ett gäng 30-åringar som spelar high school-studenter. Ja, som åker ut till en stuga och ser är det någon typ av monster eller spöke. Och den här är zombiebävrar. Ja. Ja, det hör ju. Ja. Men nu ska du bara se en skräckfilm nu i Halloween. Så... Det mesta som kommer nu med några få undantag The, The Conjuring tänker jag på till exempel mm. är att väldigt mycket skräckfilm idag ska vara sån här antingen scener där man ska bli så här mm. bu, Man blir skrämd av något eller ännu dummare när det är en sån otäck, som skräckscen alltså det är sån här plötsligt som händer mm. men det är fake det var bara din bror som skulle skoja med dig. Ja. Sånt har det varit väldigt mycket i skräckfilmen de senaste tiden. Eller att man går runt ett krön jävligt snabbt helt mm. plötsligt. Ja, men vill du se någonting som inte har det utan istället är jävligt otäckt stämning i så ska ni kolla på Babadook. Oh, Där ja. har vi en jävla bra skräckfilm. Mm. Och jag vet att... Snarare att egentligen bygga på övernaturliga spöken och sånt. Det finns ju i den här filmen också. Men samtidigt så tar den ju upp mycket så här, mer verkliga situationer, som till exempel med eh, depression och sorg mm. Något sånt där som vänder då och använder de här verkliga, vad säger man, känslor med. Mm. Ja, känslor. Och gör något liksom säga skräckfyllt av det. Så man funderar nästan hela poinser. Händer det här eller är det bara. Ett resultat av en människa som mår väldigt dåligt. Ja, jag tänker också det. Och det finns väl kanske... Nej, det är väl inte spoiler egentligen. Men jag ska försöka och berätta det på ett sätt så att det inte förstör filmen. Men man, man, kom, man börjar ju ändå fundera på för att den här mamman... Uppen... Det är ju en mamma och hennes son det handlar om. Och de läser en barnbok mm. som... Ja, det ballar ur helt enkelt. Ja. Och det handlar om att den här trevliga lilla karaktären Babadok ska döda barn. Mm. Och så börjar ungen grina. Och så, det här är en jävligt bångstyrig jävla unge. Ja, och det också kanske lyfter fram det också att den här ungen mår ju också dåligt alltså, mm. psykiskt. Så liksom att många tycker, jag har hört många tycker att den här jävla ungen är så jävla jobbig. Man tycker ja, det i början. Jag tycker man. Men liksom det är ju meningen. För det ger ju krydda till filmen. Ja, och det vänder om man tycker jävligt synd om ungen. Mm. Och inser att det är ju faktiskt bara synd ja. om den här ungen. Det ja. finns ju en anledning till att han är jävligt bångstyrig. För att han får ingen uppmärksamhet av sin mamma som är helt förtärd av sorg för pappan som har dött. Ja. I en bilolycka ja, eller vad det, är. det tror jag. Och hon sover inte. Nej. Och då märker man ju också hur hon liksom går från att vara en mamma som kämpar till att vara en som bara skiter i allt. Mm. Och då är det då man börjar undra om det här karaktären som ringer i telefonen och skriker babaduk ja. och inget annat och smäller i väggar och sånt. Man tänker Är det hon som hallucinerar nu för att hon inte har sovit och för att hon hennes depression har gått så långt att det börjar bli det går inte att hantera plus sömnlöshet som på sikt eller på, när det tar lång tid om man inte sover på flera nätter, på flera veckor flera månader, att då kan man få hallucinationer, man får vanföreställningar och blir jävligt surtvär och skitjobbig <laughs> Ja, så rekommenderas starkt fredagkväll mm. duck. Den är hemsk på båda sätten att Den är hemsk för att det är hemskt där de är med om Mm mamman och barnet. Och den är hemsk för att det är jävligt otäckt. Ja. Alltså läskigt. Det är det. Så definitivt ser den. Ja. Jag tror faktiskt inte att vi spoilar någonting. Nej, med nej, det, det är absolut inte. Det är bara en egen spekulation. Det är ingenting som framgår, säger vi. Nej, exakt. Ser den själv. Ungen dör i slutet. Så är det. <laughs> nej, jag bara skojar. Eller? Ja, det vet vi inte. Nej. Och där knyter vi ihop säcken i år. Det gör vi. Det var jävligt trevligt det här. Det var det. Spontant samtal. Vi har ingenting förplanerat. Nej. Vi tänkte, nu kör vi bara. Japp. Så jag hoppas att ni har haft kul när ni har lyssnat. Mm, tack så mycket för att ni lyssnade. Tack. Hej.